Hola, hola, em sentiu? Soc l'Elna. I us vull avisar d'una cosa. El programa de la ràdio està a punt de començar. Així que seieu, us poseu còmodes i sobretot activeu el mode avió dels processos telèfons. De Moltes gràcies i que gaudiu de la celebració. Felicitats com soc! Abans de començar a dir una cosa paga el micro tía que... vale, Jas vale. a ve sí. ja el micro. Sí, que sí. L'altre vale. uh, dia vaig estar mirant una documentació de com sóc, intentant ordenar coses. Uh -huh. I vaiig trobar-me amb una data. 2008. 2008? Jo no sóc de números, què vol dir. Això? 14 de gener del 2008. <gasps> 14 de gener del 2008 es veu que havem fundar com soc. Vale, i Què vol dir això, tía? Que això fa que com sóc no, no fa 15 anys avui. Exacte. No. fa 16 anys Damià, avui. Ja, tu això ja ho sabies. ja ho sabies, no? Bueno, no que no ho recordava vale, doncs ara començarà el programa i què fem? Ja hem convidat tota la gent. Jo, jo no vull sortir mentida davant de tothom. Però però, però penseu, no sé, en alguna solució ràpida. Ah, uh, vale, vale, vale, Ja ja ho tinc, ja ho tinc. Us recordeu del 2020, no? Aquest any fatídic del Covid i tot això. Ah, això no, no existeix. Això no conta. Tothom sap que aquest any no conta. Ah, M'agrada. M'agrada. Sí, sí, sí. M'm'convencs, sí. així sí que puc sortir. Vale. vale doncs Ja, sí. estem convençudes de que com sóc sí. avui fa 15 anys? 15 anys. 15, anys. 15, ja 15 està, anys, ja està, ja està, ja està. Vale, vale. vale. Anem, anem. Sí. Sí. Ja fem 15 anys, que celebrem 15 anys! Però bé, en tenim 16. Un programa de ràdio festiu per celebrar la vida. Ai, com sóc! Hola, hola! Bona tarda! Com esteu? Hola! Bona vesprada, penya! Us donem la benvinguda a la celebració dels 15 anys de Com Sóc, Comunicació social. Avui a la Iguana ja hem començat a viure instants molt especials i esperàveu-vos que encara en vindran més. Sí, perquè fa ja un ratet que hem obert aquestes portes de la Iguana, aquest bar, -bar cultural a Barcelona, a Sants, que s'encanta amb aquest toc rebonico i tropical. I les Minyambà han ofert un grapat de cançons d'arreu del món, precioses, cantades a capella. Esther Montblant, Laura Dorna Maria Alcázar, Ilona Muñoz Anna Port i Taís Oriol Moltes gràcies, noies Ai, ai, ai, ai Quin goig, quin goig Quina alegria, una alegria immensa De poder-nos aturar després de 15 anys De treballar I poder, finalment Fer una Festa fem 15 anys. Un programa de ràdio únic conduït per la Irene Canalist, la Lucía Cano i el Damià Caro. Us heu fixat que si unim als inicis dels nostres comnoms ens surt cacacà? <ríe> Damià! En el programa d'avui farem un recorregut pel passat, present i futur de com sóc. Un recorregut que no farem nosaltres tres soles. D'entrada ja l'estem fent gràcies al control tècnic del Roy Salom i al complicitat imprescindible de la Marina Pallada, Parellada, qui està al capdavant i cuida d'aquest bonic local, la Iguana. Moltes gràcies, Roy. Moltes gràcies, Marina. També he la companya Clàudia González, que està col·laborant en la producció del directe. Gràcies, Clàudia. I... També a la Mònica, l'Iker, el David Gómez i el David Jaco, que ens estan ajudant allà a la porta. Us estimem molt, gràcies. Prepareu-vos, afineu ben bé l'orella tots els sentits, perquè això està a punt de començar. Estat, comunicació social, president actual, Damià Caro, tot i que diria, no, president, no, membre del col·lectiu... Bla, bla, bla. Capital! Tantíssimes capitals eh, que vam visitar a través del programa Món Obert o del Coneix Món, aquests programes que vam fer a la ràdio i on fèiem aquestes radiografies dels països, ens recordeu? D'això ja fa 15 anys, 15 anys de com sóc. Sempre m'ha agradat això, com sóc, com sóc, jo, com som, perquè sí, som responsables i solidaris. Felicitats per la gran feina, per tots els projectes. Una abraçada Hola. gegant de part de la Irina Hola, bona soc la Sara López i fa temps vaig estar treballant a CONSOC, a Contes del Món. I em fa una mica de pena perquè no puc estar allà presencialment, però us volia felicitar per aquests anys i per tota la feina que heu fet. Tinc molts records i molts bons moments d'estar amb vosaltres, de treballar juntes. Va ser molt bonic aquesta etapa de la meva vida. Estar en contacte amb les escoles, els contes, la ràdio, va ser molt, molt únic. I res, us felicito i enhorabona. Una abraçada molt forta, us estimo. Molt bon vespre, sóc l'Alba Grifell i res, canvio aquesta nota per donar molts ànims i per felicitar molt fort a tota la gent de com sóc, que fan aquesta feina tan meravellosa, que jo he tingut la sort de créixer i de formar-me com a periodista entre ells i espero poder-ho poder seguir fent, mínim 15 anys més. Per l'orgull que sento per haver posat el meu granet de sorra, moltes felicitats. Un tomb pel passat de Com Soc amb Damià Caro. Tot té un inici, un origen, un passat... i aquestes, aquesta, aquest moltes vegades passa per les mans d'altres persones que t'ajuden a volar. Aquestes persones a vegades s'agafen forma de col·lectiu i així és el cas de SICOM, Solidaritat i Comunicació, els amics del Nepal i la Fundació IWIT, per exemple. SICOM és qui ens va facilitar estrenar-nos a les zones tant a Ràdio L'Hospitalet com a Ràdio 4. Els amics del Nepal van convertir la seva oficina amb nosaltres. La Fundació IWIT ens va permetre estrenar la nostra primera pàgina web. Saludem a Sisko Batges, company de SICOM, Solidaritat i Comunicació amb qui fa uns mesos ens vam retrobar eh, acomiadant l'estimat eh, Pep Caballol. Bona tarda, bon vespre, Sisko. Hola, què tal? Com estem? Com estàs? Com arribes? Jo estic encantat veure la teva filla. Ah, mira Està, És fantàstica, eh? com es diu? Doncs mira, l'Elna i el Luar. Aquí tenim dos úniques criatures. Aquella petita d'allà, que és meravellosa. <ríe> és, el, és el futur de, del com sóc i del cipom i de tot plegat. Ja van apareixent eh, en alguns àudios. Sí? Sí, sí, sí, també. Um, tu vas viure d'alguna manera els inicis de, de com sóc. Sí, amb el primer programa de ràdio dedicat al turisme responsable i posteriorment també amb el concurs de podcast de Comptes del Món, no? que fèiem una secció a Ràdio Hospitalet, on també convidàvem a les escoles i als infants, no? a part de la feina que havíem fet. Com però, recordes d'aquell temps? Doncs no recordo massa bé, perquè un dels problemes que té fer-se vell eh, és que la memòria et falla a vegades no? i aleshores eh, jo et recordo molt més jove Eh? Home, clar, sí, sí, sí. jo també, sisco, sí, jo també. Jo si fa no fa no he canviat gaire, perquè hem passat 15 anys i 15 anys dels 50 al 67 no canvies massa, no? I tu sí que et veig més, més... pare, gràcies, dos, gràcies. dos canalles i tal, no? Però recordo que venies, venies allà a l'Hospitalet, al no? món obert que fèiem, no? Sí. I jo pensava, quina moral que té aquest nano? perquè tot això ja posava molt d'empenta, moltes ganes i i, i, i com que tractaves el món aquest de, de la canalla dels estudiants que és el món, és més important de tots, no? Eh, uh, vas dut tirant davant. Jo també pensava dir que això no aguantarà gaire, això no aguantarà gaire, però bueno, heu aguantat 15 anys, no? O sigui que això té molt de mèrit, no? I bueno, molt encantat i molt satisfet d'haver-te ajudat en la mesura del possible. El programa aquell el vam seguir fent després de Terrassa i al final vam deixar de fer-lo i ara sí com es manté més o menys com podem, fem algun documental i tal, no? Però ja no fem programes de ràdio. Però ara estem molt ficats amb el tema del medi ambient i tot això, però... Si, pot, si pots, portar, si podeu portar el tema del canvi climàtic a les escoles i tot això. Si ja ho toquem, sou, eh? feminisme, masses ja climàtiques, ja sí, sí, sí. si quereu, que voleu fas. <ríe> doncs gràcies, Cisco, com per aquell moment, eh, en aquell moment que jo tenia 25 anys i oment fins i tot i també com par compartir el dia d'avui amb nosaltres. Vale, Espero que acabeixi aquesta llarma que sóc que que consti que que sóc al passat però que també voldria ser una miqueta de present. Per dic, de la festa, Francisco. Gràcies. <laughs> Gràcies a tu. Neix Món, l'únic espai radiofònic que t'apropa als pobles de la Terra practicant el turisme responsable. Sí, és així. El món obert d'estiu i posteriorment el ConeixMont, de la Ràdio L'Hospitalet com a Ràdio 4, van destacar el viatge que ofereixen organitzacions lucratives com una eina de transformació social. Un viatge, ja l'any 2005 al Brasil, de la mà del moviment Sense Terra, l'MST, i una posterior estada de gairebé dos anys, van motivar aquest programa a ràdio. Durant set estius i una temporada sencera, cada programa permetia apropar-se un poble de la terra de la mà d'organitzacions i persones que visitaven els diferents pobles de la Terra amb la millor sintonia possible. La persona que va promocionar aquest viatge solidari al Brasil va ser la Cristina Puy, eh, qui en aquell moment estava treballant a la xarxa de consum solidari i qui va participar directament en l'estrena, en el primer programa de ràdio del món obert d'estiu. Eh, hola Cris, què tal, com estàs? Hola, moltes gràcies per convidar-me. Una mica nerviosa... Està bé, està bé, és un dia especial. Es pot estar nerviosa. Sí, sí. molt bé. La Cris va estar col·laborant en aquest inici de ComSOC on parlaven de, de turisme responsable en un moment on molt poques persones i organitzacions ho feien. I no sé si tu recordes alguna cosa o ets com el cisco una mica que va difuminant el passat la meva memòria es va difuminant però és veritat que tu i el, i el, el temps aquell d'enviar-vos al Brasil a l'Equador, a diferents indrets del món el tinc molt present me'n recordo perfectament també me'n recordo perfectament de l'emoció amb la que vas tornar i del teu accent brasilell pues i no eh? vas poder treure en anys no, no, ja forma part de, de mi crec, sí, sí, sí, tal qual ho anireu notant al llarg del programa de ràdio si és que no ho heu notat abans. Uh, just precisament en aquest món obert d'estiu a Ràdio L'Hospitalet és on ens vam conèixer amb la Consol Rovira i amb el Gerard Cárdenas. Veritat? O estic dient mentida? A veure. No, no, dius veritat, dius veritat. Em fa molta il·lusió estar aquí perquè justament doncs, m'ha permès recordar aquells moments, crec que va ser el 2006, vam estar unes dues temporades, 2006-2008, amb un obert, amb aquests viatges solidaris que llavors començàvem i, i bé, bueno, no sé si m'arrotllo una miqueta més, però tu ja me diràs a veure quan cantic a parar o explico la col·laboració que, que vam encetar en aquell moment. Sí, ara, ara ho comentem. Tu, Gerard, com estàs? Ben, ben saludat. Gràcies. Sí. Eh, felicitats a tothom i un plaer estar aquí. Eh, si us assembla, tirem una mica de memòria, però tirem d'aquesta memòria amb les primeres paraules vostres, de la Consol i del Gerard que es van emetre a través de les zones de ràdio i l'Hospitalet amb aquest món obert d'estiu. Volia compartir amb tots vosaltres els contes. Els contes és un mitjà de comunicació que a tots ens agrada des de petits fins als més grans i és una manera d'estimular la nostra imaginació i fantasia. Uh -huh. veure, no voldríem que el conte oral es perdés i hem pensat junt amb tu, que podria ser una bona idea doncs, eh, col·laborar amb aquests programes amb un compte de cada país. Era un viatge que jo tenia en ment ja fa temps, però, com sabeu, eh, hi ha hagut diferents problemes, diferents crisis a la zona durant els últims dos o tres anys i he tingut de, doncs, de posposar el viatge i quan ACPP em va plantejar doncs, l'oferta de fer un curs eh, de cooperació sobre el terreny ho vaig trobar molt interessant perquè treballaven tant a Israel com a Palestina i crec que això és una oportunitat única per formar-te una visió més o menys objectiva ah, Consola, l'estiu del 2008 aquestes van ser les teves primeres paraules al programa, després de tots aquests anys com valores aquella experiència que vas tenir? Ah. T'has emocionat, ho hem vist. Eh? No t'esperaves no això, eh? No, no m'esperava això, la veritat, va fer molta il·lusió uh, escoltar els moments que, que vam encetar perquè no sabíem com col·laborar, com lligar els viatges solidaris i, i vam pensar doncs, com podem parlar d'un país sense parlar del turisme clàssic. Llavors ens va semblar una bona idea... Jo sóc una, una ferma apassionada de la oralitat, d'explicar històries i, i la, seguir les tradicions orals de, de, diferents, de diferents llocs del món, de, de pares a fills de diferents generacions. I ens va semblar doncs, bonic doncs, uh, uh, explicar un conte originari del país on aquell dia es parlava dels companys que havien anat a fer aquest viatge solidari. Llavors, justament amb l'ajuda la, inestimable del, del tècnic de so, que ens acompanyava amb la música del país, doncs explicava un conte d'aquell lloc. La Consol, com, com deia, la, la Consol va enfatitzar com soc la idea de que els contes eren eines d'agitació cultural per conèixer altres realitats i persones, i pocs mesos després vam impulsar el concurs de podcast Contes del Món. Escoltem un fragment un fragment bastant especial en el qual també ens vam agafar una mica la cara i perquè ens vam emocionar, com la Consol va fer ara, eh, del primer relat que vam rebre de l'escola Dones d'Aigua de Ceniscla de Vallalta. la llegenda de les dones d'aigua. En un poble de la Vallalta baixava un rianol pel mig de la muntanya i recollia les netes i fresques aigües del Mont Negre. Una iniciativa que vam dinamitzar, aquesta del concurs de podcast de Contes del Món, durant set anys i que va aglutinar més de mil relats honors elaborats principalment per unes 10.000 infants i joves, però també adults. Un material extraordinari que va culminar amb l'edició de 8 llibres i discs, desenes de ràdios amigues que emetien aquests audiocontes, un grapat de tallers de ràdio sobre contes i drets humans i fins i tot espectacles animats per les veus d'Oriol Canals, Manel, Manel Hernández, Jaume Barris, Jordi i Ramon Roma, Carles Cuberes i Marta Gorgs. Aquestes darreres 4 persones són principalment a les que avui en dia eh, trobareu damunt del dels escenaris dinamitzant, animant aquests espectacles. Entre d'altres, Osei de la Felicitat i la Diada dels Contes del Món. Tota aquesta moguda va ser possible gràcies a diverses persones i una d'elles, que va contribuir de valent perquè tot això pogués arrencar, és el Gerard. Uh, quan, quants infants es van animar a compartir els seus relats? No? És com que jo ara dic la xifra així, com queda una mica ample de 10.000 infants i joves, i dius, com Una passada, una passada. La veritat és que jo recordo aquell programa de ràdio on es vam conèixer a Ràdio L'Hospitalet, on em vaig contagiar del teu entusiasme, on em vas parlar de, de projectes i de concurs de podcast que jo no sabia ni que era un podcast, i me'n recordo d'engegar-ho de, tot des de, des de bon principi, en, en els pisos on vivies tu, on vivia jo, i i bueno, amb, amb la col·laboració de molta gent que també que, que ens va ajudar i tot allò va anar rodant, vam anar teixint xarxa amb les escoles, amb, a, amb els animadors, que bueno, avui n'hi ha dos presents aquí, el Jordi i el Carles, que els saludo. Eh, moltes, moltes reunions, moltes diades, molts sant Jordis. També m'agradaria posar un record especial per, per l'Oriol Canals, que segons ens està escoltant allà on sigui. I una passada, una passada que, que celebrem els 15 anys i en el que s'ha convertit i bona també per tu, Damià, perquè sense la teva empenta i el teu optimisme estic segur que això no hagués sigut possible. Gràcies. Uh, però bé, sense tampoc la vostra ànima i el vostre esforç, tampoc no hauria estat possible. Sí. O sigui que segur que és fruit de, de moltes mans i de molts esforços i de moltes il·lusions i ganes compartides. Uh, a Com Soc hem fet i fem de tot, programes de ràdio, concursos de podcast, tallers de, a les escoles i instituts, espectac espectacles d'animació, llibres i discs, fins i tot un documental també audiovisual, ens atreviem la imatge que es deia Somunte, los puños en la tierra i que sonava Axe. Nosaltres quan subimos el dia 4 de març, no cantaven ni los pájaros. ...llenamos de vida el camino de Somonte... ...y llenamos de dignidad las tierras de Somonte. Una lucha por la tierra... ¿no? ...una lucha contra el terrateniente... Y, y, ...y la burguesía andaluza. no Somonte es una realidad... ...y es una realidad... ...por toda la gente que se acerca... ...por toda la gente que trabajamos... ...y por toda la gente... Que Jornalers del Sindicat Vandalú de Trabajadores, el SAT, van ocupar les 400 hectàrees de la finca Somonte, al municipi de Palma del Río, de la província de Córdoba. I amb l'esclat del moviment del 15M, l'any 2011, l'ocupació real de Somonte va sintonitzar amb l'esperança de centenars de persones d'arreu d'Europa i del món, que anhelaven col·lectivitzar una vida digna. Un mes després de l'ocupació estàvem a la finca i després d'uns anys vam explicar les potencialitats i també d'habilitats d'una revolució humana com aquella que recordava les col·lectivitzacions de terres dels anys 30 a Espanya o els moviments socials de la via campesina. Un documental aquest, el de Somonte, «Los punyos en la tierra», elaborat conjuntament amb Metro Muster, que va ser possible gràcies al recolzament de 200 persones a través d'una campanya de micromecenatge. Finalment, van presentar el documental de Somonte l'any 2016, a la Cinètica, uns antics cinemes abandonats i ocupats, que es mantenen avui en dia, pel veïnat de Sant Andreu, a Barcelona. Curiosament, allà, hem estrenar les sales després de l'ocupació. Finalment, ja sé el que està passant. Estiu desnonament i avui és el dia. Ens trauran de casa per culpa d'una tal hipoteca. Una cosa monstruosa que és amiga dels albanc. Tots tenim por. Els meus pares miren al seu voltant. Crec que intenten acomiadar-se de la casa, una casa plena de moments feliços, plena de records. Mirem per la finestra, per veure com s'aproven els del banc i el manyà. De cop i volta, passa alguna cosa que no ens esperàvem. Davant la nostra porta estan els del cinquè, que també venen amb els del segon, i la Maria, la del tercer, amb els seus quatre cosins. A poc a poc van arribant els meus amics i amigues del cole, amb les seves famílies. La mestra... Amb, amb l'editorial mestra... Polen hem publicat si el... dos llibres. El primer, Quan perdem la por, un conte, un conte inspirat en la lluita de la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PAH, escrit i locutat per la seva jove autora, la Lua Tudó, com hem pogut escoltar, il·lustrat per, per Joan Turo. I el segon llibre es titula Àvia gris i la defensa de l'aigua, una llegenda del poble indígena Lloreo actualitzada a les mobilitzacions conegudes com la Guerra de l'Agua, quan a Cochabamba, Bolívia... Milers de persones van sortir al carrer per defensar l'aigua, primer com un bé comú, i enderrocar després el govern autoritari de torn. <sum> Amb les passes de l'àvia gris arribem fins al 2020, on dinamitzem durant dos cursos una iniciativa d'aprenentatge i servei a l'Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor en col·laboració amb Ràdio Vilamajor i l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. És precisament durant el segon curs que sona això. Un programa fet per joves obert a totes les veus de Vilamajor Gràcies Clàudia González per estar avui aquí participant del programa i també facilitant la producció del directe Gràcies Clàudia Moltes gràcies per convidar-nos, és un plaer I també gràcies a Naira Fernández que com a alumna de l'Institut Vilamajor eh, s'ha doncs, sumat de forma voluntària en diferents ocasions sense tenir l'optativa de, de ràdio ni res de tot això a participar en diferents mogudes educomunicatives, com la d'avui, què tal? Gràcies, Naira. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Gràcies per ser un dia més en alguna moguda de com soc? Com ha de ser. Sí. Ah, Clàudia, tu vas, uh, tu vas estar conduint l'optativa de ràdio que hi curs, la del coronavirus, la que hem dit en un inici que no va existir, uh, i tu, Naira, vas estar conduint els debats del programa sota la mascareta. Així. Sí? Què diríeu que vam fer en aquell programa? Penso que vam fer moltes coses. Conjuntament, perquè tu també eres un imprescindible, òbviament estàvem tots allà, tots vam patir el, el bitxo que no es pot dir el seu nom, però hem donar veu a molta gent del poble que era el que volíem transmetre, què estava passant, quins col·lectius eren els que estaven més afectats i no només vam intentar fer les nostres petites seccions, sinó que va haver-hi molta gent que va col·laborar enviant whatsapps de manera voluntària i va fer molt fàcil la producció del programa. Com per exemple la teva filla que posava veu a la sintonia principal. Un programa reconegut pel Premi Educac del Consell Audiovisual de Catalunya que va ser l'embrió d'una segona iniciativa a Vilamajor, l'escola de ràdio i d'educació per a la ciutadania global a Ràdio Vilamajor amb dos cursos, un de podcast i, i, un, de, i un de ràdio. No? Després en parlarem amb l'Anna Rial, aquí la saludarem també, però abans de destacar tres grans esdeveniments que vam organitzar l'any 2020 i al, al 2021. Ei, hey, Julio, vamos. Dale que entramos en directo. Silencio y. Ei, hey, penya, sabeu que s'està se creant una xarxa de ràdios escolars? Oh, què diu? Només sé cap als països catalans. És es que són moltes les ràdio escolars que hi ha a Catalunya. Sí. Y no solo en Cataluña, en Argentina también tenemos una red de radios escolares en la provincia de Córdoba. Y en la comunidad de Castilla y León. Y, y desde el meu institut també fem radios escolares. ¿Y el teu? Si vols saber qui més fa ràdio o vols aprendre a fer-ne, posem en comú les nostres emissores i potenciam-les.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 com vas viure tu sota la mascareta? No? Um, jo, si no recordo malament, tinc molt mala memòria, ho he de admetre, vale. eh, soc com... pèssima. Eh, jo recordo que era un tema molt interessant, estava guai perquè a més ocupava com algunes hores del dia, que érem cinc a casa, el pis era molt petit i era complicat, però era, era molt interessant perquè donàvem veu a moltíssima gent diferent i teníem molts punts de vista diferents i molt interessants. Sí que és veritat que jo portava la part de la tertúlia, uh -huh. diria. Recordo, recordo. I de vegades hi havia gent que no entenia el que era una tertúlia i això era prou interessant per perquè què? de vegades per a perquè venien a hablar de, a hablar de su libro ah. i aleshores no hi havia res més. Ah. I a més jo tenia 16 anys i de vegades també potser no acceptes molt com a conductor a un nen, no sé. Però era, va ser molt guai, va ser molt no sé, va, va ser molt Déu do déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. -huh. Um... Clàudia, recordes això que m'ha escoltat? Recordo i m'ha fet recordar moltes persones que no recordava, valgués la redundància, que havien aparegut en, aquest, en, en aquesta falca publicitària i m'ha remogut per dintre. Um, bé, no sé què... <fifiqui> recordes <fifiqui> també l'11 de novembre del 2020 què va passar? Si vols, et donar una pista. Dona'm una pista. Vale, va. uh, Eren al mar del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, al MAC. Em I al mateix temps de la FESC. que era Com Com pot ser un acte al mateix temps en dos llocs diferents? No? Era la Fira de l'Economia Social i Solidària de Catalunya. Vam fer una activitat allà, en dos jocs diferents al mateix temps. Com la vam fer, Clàudia? Um, virtualment. Ah, sí. <laughs> I connectant des de les Illes, amb les Illes Balears, amb, no recordo els seus noms, em disculparant, però des de València també vam connectar, vam ser tu, jo, el Carlos Dorado, un dels impulsors de, i pioners de la Ràdio Escolar aquí a Catalunya, i a l'Estat. Eh, no recordo, ara mateix m'has agafat, perdó, hi eh, ha calces. No passa res, però... Però... normal, normal, no, no, no demanava la llista de no, convidats. No, però sí que hi ha alguns que, que els tinc bastant presents, com que hem de citar. La vam presentar a RECS aleshores en aquesta data, la del 11 de novembre del 2020, aquesta xarxa de ràdios escolars, les ràdios escolars en xarxa que li vam anomenar, i uns mesos més tard organitzàvem la jornada REC, Ràdio Escola i Comunitat, una fita també en confinament en la què el Departament d'Educació de la Generalitat i el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, es van donar de la mà conjuntament amb el MAC, Ràdio Granollers i RECS. I la mare. Bona vibra. Bona vibra, bona vibra. Ràdio, escola i comunitat. El programa de ràdio de la jornada Red. La, la Naira, quan sonava aquesta música, es posava a ballar a dins de la suïda de Ràdio Granollers, no? <ríe> Com? Recordes aquell moviment? <ríe> No recordo el moviment exacte. Recordes el programa de ràdio? Si? Sí. Sí? Que, que, que va passar en aquell programa Això de ràdio? Sí. Jo, a mi em vol sonar que sí. hi havia com, com moltes criatures per allà uh -huh. i, i els havíem d'intentar dinamitzar. Intentar dinamitzar? I, dinamitzar. I, i intentar. <laughs> no sé, i, i em sona que intentàvem com conduir... És que no me'n recordo ben bé, la veritat. No sé. Bueno, bueno, bueno, avui és un dia de recordar i veure si entre totes recordem coses. Eh, Clàudia, què què va passar aquell dia eh, que, que vam fer una jornada que era ràdio, escola i comunitat i vam dir rec, La és més era que el programa, això ho tinc claríssim. A mi també ho sap. <ríe> Hi havia un bullet informatiu, com no, una tertúlia també amb joves de l'Institut de Trinitat sí. Vella, diria, sí. de secundària. Eh, va ser molt gratificant en, en general i veure que que els joves podien participar i tenien veu en un programa com aquest que anava també destinat a ells. Anna, no t'hem saludat eh? al principi, espero que no et senti malament. Eh? Hola, hola a Què tal, total? Anna? Com molt estàs? Molt bé, molt agraïda d'estar convidada. Sí, un plaer també estem tu avui. L'Anna va estar treballant a Com sóc els darrers mesos de l'any 2022 i en un d'aquests mesos van fer conjuntament més de 2.000 quilòmetres realitzant tallers d'una punta a l'altra de Catalunya fem ràdio i fem comunitat d'espluques de Llobregat i Sant Quirze de Besora, un fiu, no? uh, tallers d'iniciació a, a la ràdio a Tortosa, tallers de ràdio per visibilitzar les llengües d'origen a escoles i instituts de Banyoles, Porqueres, sí? Uh, I a més a més també vam, va, l'Anna, també va estar participant en un curs de ràdio pràctic per connectar amb el món, que vam dinamitzar a Ràdio major al Baix Montseny, i no sé, Anna, tu te'n recordes alguna cosa, d'aquells mesos? Ara fa menys temps que el Cisco, eh? Sí. L'excusa, que no me'n recordo, ja va caient, eh? Sí, a veure, va ser com una... Hem compartit poc camí, no? però estic molt, molt agraïda. Eh, jo sóc com una mica una intrusa en aquest món. Jo vinc del teatre social i de les suprimides i va haver com una connexió no? molt forta i, i aquesta és la meva connexió amb la ràdio i amb la, amb la comunicació social gràcies a aquesta connexió que vam tenir tu i jo i que crec que m'ha enriquit molt no? aquesta part de, del, del teatre. I recordo això molt, molts quilòmetres amb tu en cotxe, <ríe> això segur, I, i sobretot com... Ostres, com, eh, per mi ha estat un, una descoberta de comunitat molt de base, no? de moltes ràdios petites i com molta gent molt generosa, no? i avui també com escoltant-vos Ostres, estic com emocionada del, del poder de la veu i, i de la ràdio, no? I com... sí, sí, no sé, molt agraïda, la veritat. Un plaer escoltar-vos. Gràcies, noies. Gràcies a tu. Benvinguda.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 Aquest hitme ha estat escrit per la companya Irene Canalís i rapejat per la Maria Méndez, alumna també de l'Institut Major. Moltes gràcies a les dues. És un material sonor que forma part d'una nova publicació que presentarem en els propers mesos, esperem, amb el Departament d'Educació titulada La veu de la infància, guia per dinamitzar experiències de ràdio escolar. Una necessitat de les emissores educatives del país que ha comptat amb la participació de REX, radiosescolars en xarxa, i també de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. La Lucía ja està aquí, això vol dir que el bloc del present està a punt de començar, però abans l'ú, emulant una mica el Manel Elías de Catalunya Ràdio, que, es, que està parlant a nit habitualment, de dijons i divendres, eh, què, no ens ha, què no ens ha capigut en aquest repàs històric de 15 anys fets en pocs minuts? Doncs mira, jo porto aquí La història és una hora de com soc. Un bon llibre, eh? Heu vist? És gruixut, és gruixut. Però, a veure, puc comentar els tallers de ràdio i turisme responsable que es van impulsar a l'any 2011 pels instituts. Mm -hmm. Això va ser important, què més tenim aquí? Bueno, L'experiència d'aprenentatge i servei de ràdio a l'Institut Eugeni Chamar, a la metja del Vallès i per tot arreu s'ha fet com soc. Què més? Ràdio Contes i Drets Humans. És un taller super important i molt especial que fem al PAEC a Esplugues de Llobregat des de l'any 2016 eh, en col·laboració amb Esplugues FM. Eh, Ahí sempre teixim xarxa. Aliances. Aliances, sempre. Eh, espectacles vinculats als drets humans, com Tornarem o Mamacaca, a la terra que li hem fet. Molt interessant aquests. els recomano. Què més tenim, Damià? Un mm, projecte Connectem amb les abelles, connectem amb pol·linitzadors socials. Que bonic aquest, és molt important. Um, que va ser un encàrrec del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i es va fer amb la cooperativa Nusos, mm -hmm. no? Molt bé, aquesta. Després es va fer una taula rodona que es va titular de la ràdio escolar a la ràdio local, on vam descobrir una història preciosa, amb un cadell reixac, eh, on la ràdio escolar va ser el bresol de la Ràdio Municipal. Això va com... Molt interessant, no? I tant. I, bueno... Sí, sí, que, sí que tens coses, no? No, no, clar, és que jo t'he dit que és un... Mare meva, és un cruixut. Sí, sí, sí. sí. M'hem mar... marcat el més important. Ah, d'acord, vale. gràcies. Eh, què tenim? Bueno, aquí vaig entrar jo. Ah a l'intercanvi sonor que van fer al Mozambic, amb Mozambic, no al, no vam, no vam viajar. No. Però vam fer un intercanvi sonor a, a, amb un grup d'estudiants d'Inyambane, al Mozambic. I es va titular Sintonitzant l'emergència climàtica. Super important i super recomanable escoltar aquestes veus de joves no? de Catalunya i de Mozambic parlant d'aquest tema. I bueno, jo que sé, és que ja... Ens oblidem d'alguna cosa? o que, que, altra que ja no estan cosa, escrites així. perquè encara no s'ha donat temps. És ah, el present. Vale, eh, projectes que, ens, que estem fent amb la Fundació Aquava, que es titula Comunitats, Relacions Sostenibles de l'Escola i el món i mm. Fem ECO. també. super interessant aquest projecte. Uh, que més, amb justícia alimentària. A més, estem fent un projecte superguai que es diu Planet Acció, on portem a, a xavals de diferents grups a gravar entrevistes um, del tema de la sobirania alimentària. Bueno, doncs no sé, un aplaudiment per la Lluït, tot aquest rapat extens que acaba de fer, no? Sí. Sí. Doncs de res, puc contar més després, si voleu. Doncs vinga, va, ara entrem en un altre moment, que és el moment del present. Una festa per ràdio. Jo no hi vull faltar. Soc la Marta Gorgs, de la companyia CFO, creadora i contadora d'històries, i vull felicitar moltíssima com soc per aquests 15 anys de trajectòria, de contes compartits, inventats o reescrits, que juntes hem fet arribar a tantes i tantes orelles, a les places i a les escoles de casa nostra per molts anys en Arabona i en i tenia ganes de compartir amb vosaltres que han estat per mi aquests 15 anys de com soc, dels quals he compartit 12, tant amb el projecte com acompanyant una de les persones que en forma part, i com soc m'ha portat per una banda moments de molta alegria quan hi havien els nous projectes comencaven, també algunes nits d'insomni, algunes reflexions molt profundes, també moments de relax quan veiem que tot fluïa. I altres moments també de deixar passar coses que acabaven. Uh, però sobretot, si hagués de definir com sóc amb una paraula, jo ho definiria com un bonic i preciós metamor que espero que segueixi per molt de temps més. Moltes felicitats i gaudiu de la festa! Hola a totes, sóc la Tere, tècnica de cooperació de l'Ajuntament d'Esplugues i tot i no poder estar avui amb vosaltres, no volia deixar passar l'oportunitat de felicitar com sóc per aquests 15 anys de feina de treball solidari i compromès amb els valors ètics i contribuint a la transformació social que tanta falta ens fa. Ja fa molts anys, no sé si 15, però gairebé que ens coneixem i que hem pogut compartir diferents activitats de les que sempre hem fet molt bona valoració. Així que de nou, felicitats, gràcies i a seguir molts. I molts Hola a tothom, jo sóc la Mònica, la mare del Damià i també sóc la persona que va intentar convèncer-lo durant bastant de temps que fes de mestra. Per diferents raons, li veia la inclinació, la possible vocació, l'empenta i també perquè pensava que l'ensenyament li donaria estabilitat laboral i tranquil·litat econòmica. Òbviament, el Damià no ha fet de mestre pròpiament, però sí que ha estat envoltat d'una manera o altra del món escolar a diferents nivells. La història ja la coneixeu. Va tirar endavant molt convençut en com sóc, fins al dia d'avui, en el que celebrem 15 anys de trajectòria en Educomunicació Social. Moltes felicitats a totes les persones que heu fet possible aquest bonic projecte. Enhorabans. Benvingudes totes les orelles a aquest programa radiofònic en format concurs. Presentat, presentat aquest programa per mi mateix, Jordi Hurtado. No, no, no, no. no que me mareo. No, Lucía Cano, sóc. Gràcies, Damià. Ja um, avui en aquest programa Com sóc? Com guanyo? An eh, convidats i convidades molt especials. Estem en aquest local de l'Aiguana a Sants. ja hem parlat que és un espai que ens agrada moltíssim i, com ja sabeu, és un programa molt especial amb convidades molt especials perquè fem 15 anys. Les participants que ens acompanyen avui són Carme Mayurgo, nascuda a Breda. És cofundadora de Teleeduca, una entitat referent en el que té a veure amb el vincle entre educació, expressió i reivindicació. Toma. Uh -huh. No li agraden els concursos, ha dit, de tele sobretot, però és una experta al parxís, old school. Yeah. <laughs> Què tal, Carme? Com arribes avui en aquest programa radiofònic? Bé, molt contenta, però no jugarem a parxís, no? No, no. mira que m'agradaria, eh? però no, avui no ens han portat la taula. No, no. També tenim bueno, un aplaudi membre de Carme Gràcies. També tenim aquí en David Gómez, nascut a Premià de Mar. Actualment li posa veu i cor i el seu cervell a la cooperativa Fent ProCouns, una cooperativa amb la que, com soc, està actualment intercoperant i aprenent a ballar una dansa amb un futur prometedor. El concurs perfecte d'en David seria en el que guanyés tothom. Que bonic, no? Eh, I exactament, pues és, que és exactament com el nostre concurs, com sóc com guanyo. Perfecte, David, benvingut. I hauria de tenir un premi per la seva meravellosa capacitat de dormir-se a qualsevol lloc. Hola, David, com estàs? Bon Ai, dia. perdó, m'estava dormint. Com et trobes? Em trobo bé, Despert. Perfecte, èxitó. I per últim tenim a la Laia Pineda. Moltes gràcies per aquest aplaudiment a en David. Tenim a la Laia Pineda, que està a bord de la nau especial, especial de l'Institut d'Infància i Adolescència. És nascuda a Barcelona i experta en el Gran dictat. Comenta la gent que la coneix que es mereix un premi per fer-ho tot des de la cura. Això sí que és bonic, però també en cremar torrades. Què tal, Laia? Com ha anat aquest matí? Què tal les torrades? Cremades. És fiel, és fiel a su don. Moltes gràcies per estar aquí, doncs, amb nervis? Molts, molts. Perfecte, perquè jo també. Doncs som -hi. Comencem amb la primera prova. Vale, com veieu, jo estaré aquí. Hola. Hola. M'hem movidat? Es veu poquet des de l'escenari, de però, però és perquè us convidem a totes vosaltres que no esteu a l'escenari també a jugar. ¿vale? En aquesta primera prova que hem titulat "Reorganitza les lletres cari Reorganitza les lletres per a crear com soc. És un exercici de construcció. Us donarem lletres en ordre. Cadascuna jugarà eh, en un torn i heu de trobar quina és la paraula que està amagada. Sí Jo he cogido tot és saber ganar. Si algú ha vis saber ganar en algun moment ja sap com es juga això. Doncs, comencem per al David, que està aquí ai, ai. més a prop. <ríe> ten, ten, ten, ten. Quina paraula tenim aquí? Miccions. <ríe> no sé. Accions. Tu Intenta, intenta. Uh, però totes les lletres han de sortir. Sí. Totes les lletres han de sortir només en una paraula. Sí. Tens... No sé. 25 segons. <ríe> Maconudo, no sé, co... Només 25. Comunicació. Comunicació. El públic, el públic Gràcies, fos a punt. Ho has dit? Sí, man, hi havien uns quants apuntadors. I que tenim, que tenim. Comunicació. Comunicació, efectivament. Tenim la primera paraula. La primera paraula que conforma els fonaments de com sóc.? no? Vale. Continuem. Moltes gràcies David per ser el primer. Això sempre és el més difícil. Tot. Què tenim aquí Carme? Tens 25 segons. Uralitat. Bueno, s'ha passat. Uralitat! Increïble. Li donarem el premi al perxís i a la més ràpida. Uralitat, efectivament! perquè també és una cosa molt important a Com soc perquè si no no estaríem aquí. Sí, ja, ja Següent! Laia, què veus aquí? Micròfon. Veus? Micròfon! Efectivament! Bueno, això ja està agafant ritme, eh? la ràdio és tot ritme. gent. Vale, continuem. David, et toca. Ai, ai. Oh. Sí, sí. Això ha de ser una U, no. registra, no? Sí. sí. Hi ha S's, hi ha S's a la pantalla, sà, hi ha una R també, sí. hi ha una N, sí. què tenim? Sinergies. Sinergies. Ho ha dit? Sinergies, sí. Sense ajuda no. Se m'escapa la pantalla, Sinergies. Ah, a veure, a veure. Bueno, com les Tots que crea no com penses, soc com com tenen, des de chiquitito, vaya. Sí, com... Com soc? Ai, Atem, la S de com Vale, continuem. Orgà... orgànica. Urga, no, orgànica. Ur... ur... No, no? Ah, no. Sí, orgànica. Orgànica. Orgànica. Orgànica. Orgánica, orgànica. Orgánica. Orgánica. Orgánica. Orgánica. Orgánica. Orgánica. Bueno, això m'ha costat una mica més. Sí, mm, sí, aquesta sí. paraula era una mica difícil. Aquí no veia les dues A's. Eh? però eh, orgànica, bueno, com l'organització com AcomSoc, és humana, animal i, i quasi vegetal a vegades també, el més orgànica possible. Així som, com AcomSoc i Laia, l'última. Què tenim aquí? Comunitat. Comunitat. Comunitat. Molt bé. Efectivament. Superimportant per AcomSoc. Si no estaríeu aquí, no estaríem nosaltres aquí. Moltes gràcies. Doncs així es conforma com sóc. Què tal aquestes paraules? Què, què trobeu? <ríe> la més important per a vosaltres és? Orgànica per fertilitzar, no? Orgànica, molt bé. Molt bé. Per dir comunitat. Comunitat. Laia? L'oralitat. Oralitat. D'acord, uh -huh. vale, doncs passem ara a la segona prova. Aquest concurs és ràpid. També per això som eh, un dels concursos més exigents de la FM i de, i de, bueno, del món. Eh, la segona prova la hem titulat Confrontem els reptes, eh, perquè és el que, que toca., vale, com ho farem? Tenim aquí tres conceptes centrals: experiència, comunicació i ràdio. Ara jo preguntaré: a cadascú i cadascuna de vosaltres, a li voleu enviar un d'aquests conceptes. Darrere d'aquests conceptes s'amaga una frase problemàtica, conflictiva, a la que heu de respondre. Us donaré un temps per crear una resposta, per crear una reflexió que voleu compartir amb nosaltres i si inclouiu en aquesta resposta paraules de les que han sortit abans, doncs més puntes. I què ens hem d'enviar entre nosaltres? Eh, clar, jo ara us preguntaré. David, a qui li envies què, quina, quina paraula, quin concepte? Vale. Tu comences. Uh, no sé, comunicació a la Laia. Comunicació a la Laia, perfecte. Doncs jo ara aniré a mostrar-te qui hi ha darrere del de, concepte de comunicació. Et donarem uns segons. Roi, si vols, pots posar ahí una musiquita mentre la gent pensa. També vosaltres us convido a llegir la frase, a veure què se us genera i després a veure a Laia què passa. Aquí res sortirà d'aquí, bueno, si sí, un programa de ràdio preciós, però <laughs> bueno, que, que no, no, no estem buscant quotes definitius, sinó les coses que se'n generen i si ens equivoquem, doncs ens equivoquem. Doncs estem preparades? Anem al concepte de comunicació. Ui, ui, ui que ràpid! Sí. Vale, comunicació, aquí us convido a echar un ojo a aquests tuits. Uh, es va compartir eh, No les descasito, aquest compte que jo amo, i Projecto una, aquest compte que jo amo més veíaan eh, que el 83,9% de los españoles se consideran entre un poco y muy feministas este podría ser un titular perfectamente justificado por los datos del cis pero lo que pero por lo que sea muchos medios han preferido tirar del alarmismo Leed la encuesta completa según que is como todos que titulares de el 44 del 44% de los hombres cree que se ha llegado tan lejos en igualdad que se les discrimina según el cis totes les portades més importants d'aquests dies va sortir aquest, aquesta dada. No? I la gent de No les descasito i de projecto una deien ojo, cuidado, potser és que podem parlar de les coses diferent. No sé, Laia, tu què penses? Bueno, jo penso que això de entre un poco y muy eh, no hi ha cap mena de... No té cap mena de sentit, no? No té res a veure amb muy poco y muy, no? vull dir que d'entrada mm, la dada està una mica inflada o cap amunt o cap avall. Però que treure cap conclusió d'això és impossible. Aquí parlàvem molt com d'aquesta eh, situació que passa de, eh, que els mitjans de comunicació agafen una dada que és molt alarmista, creen aquests titulars incendiaris, però per què? Per què es genera això? La gent del projecte 1 deia Aquí està l'encuesta del CIS sobre igualtat i penjava en tota l'enquesta. Eh, para que podáis leer i no os dejéis llevar por el clip alarmista por el que s'estan se dejando llevar todos los medios de comunicación. Tu què penses que passa quan es generen aquests titulars que accedim a través de Facebook o de les xarxes socials? Sí. Ens, ens arriba la informació que es necessita? Bé, bueno, normalment no, perquè els mitjans no són lliures i es mouen per interessos i per tant el que es volen promoure són idees que es justifiquen amb dades però que les dades potser ens estan dient una altra cosa, no? Llavors estem en aquest, en aquest moment, no?, on sense dades no, no es pot comunicar res però les dades es fan servir molt en funció del, dels interessos i del mitjà que hi ha al darrere, no? Per tant, més que mai fan falta mitjans alternatius i una miqueta eh, eh, orgànics que generin sinergies entre ells per guanyar força eh, aprofitant els micros i, i sobretot des de l'oralitat perquè ja s'està veient que des de l'escrit eh, francament ens porten per on volen no? i per tant anar a patar a una comunicació eh, a veres que hi ha una paraula la des, de la, des de la comunitat i des del cor, que jo afegiria aquí, em falta la paraula cor. Cor, s'ha de posar la paraula cor, increïble, Laia, t'has passat el joc. Moltes gràcies, un aplaudiment per la Laia, ho ha fet superbé. En aquest repte tan difícil. Molt bé, gràcies, Laia. Eh, doncs, ara toca, a qui li vols enviar quin concepte? Doncs jo li envio el concepte experiència a la Carme. Bé. Vale, doncs Carme, Gracias. estàs preparada? Sí. Som-hi. Amb experiència tenim aquesta frase, Què diu... Els i les adultes de cada família són les millors persones per a decidir com i a partir de quan les criatures han de fer servir el mòbil, perquè, gràcies a l'experiència dels anys, ja tenen un criteri perfectament desenvolupat sobre l'ús correcte d'aquesta tecnologia. Bé... Qui haurà dit això, Carme? Això, eh, aquesta frase, d'on te surt? Del meu cervell, m'he ah, inventat. Però a que bé. podria ser alguna cosa que ha dit alguna persona a l'autobús. De... Ah, molt bé, molt bé. Va. No? Jo crec que l'ha escoltat. Val, llavors, mmm, jo haig de fer el repte de comentar-la, no? Exacte, però hauries de comentar, tu estàs d'acord amb aquesta frase, tot el contrari, i de quina manera introduiries aquestes paraules que sí, han sortit sí, aquestes... abans uh, per donar-li una resposta no uh, només a la frase sinó a l'imagineri que hi ha darrere. Bé, jo d'una banda sí que estic d'acord amb que les persones adultes tenim més capacitat de... hauríem de tenir més capacitat d'autocontrol però no sé si som un exemple pels nostres fills i filles vull dir, això és una altra cosa. Uh, jo estic molt d'acord amb, amb les últimes tendències que hi ha de les famílies de no donar el mòbil fins molt més tard i enredenir-ho al màxim. De fet, sóc una mare que em vaig avançar això i no, no, els meus fills no van tenir mòbil fins als 15 anys. Fa uns quants anys això era una mica complicat. Bé, bueno, això per donar la meva opinió. Per tant, eh, les, els dispositius mòbils eh, són... Eines per crear sinergies entre totes nosaltres, de manera orgànica, per comunicar-nos, per també generar comunicat des de la comunitat, des de la oralitat, i per ser micròfons del que, <laughs> del que pensem, però compta amb les edats en què es fa servir aquests dispositius. Molt bé, un aplaudiment per a la Carma. Moltes gràcies a aquesta reflexió i resposta concreta i directa. Increïble. Eh, aprofitem per recomanar un estudi i, un, i bueno, tot un llibret que va fer la gent de Som Connexió sobre aquest, uh -huh. aquest tema. Uh -huh. Molt bé, molt bé fet. I bé, bueno, ja el només el... ens queda en David amb el tema de la ràdio. David, a veure què ens depara <ríe> aquest concepte. Ràdio, sigut? Sí. Un uh. putt m'he Ràdio, Dium la frase, el podcast suposa una tecnologia neutral. Abans, quan la ràdio sí que s'escoltava, no com ara, tenia més poder sobre la població. Què en penses, David? Oh. La ràdio tenia més poder sobre la població. Frases problemàtiques, hem estraïd'o. Sí, eh? Uh, no hi ha tecnologia neutral. Totes les tecnologies són uh, construccions socials i estan modelades per com s'han construït. Per tant, podcast ni cap altra cosa és una tecnologia neutral, eh, estan, porten la càrrega de com s'han creat i de com les fem servir en cada moment, pel que tampoc són deterministes, o sigui que una tecnologia, depèn com la fem servir, doncs es segueix modelant. No? llavors el podcast, no sé si és una tecnologia eh, el podcast és un trosset de oralitat ah, ja, comença, ja comença ah, agafa, les agafa les paraules des <ríe> <través> del micròfon <ríe> des del micròfon una gallina xica tica pica mica que m'acorda i pa i arica crea sinergies perquè setge jutges d'un jutjat mengem fetge d'un penjat orgànicament compostat no sé què diu darrere la columna. Comunitat, la paraula és una de les més importants. del gallinier. Perfecte, doncs moltes gràcies David per això que ens regales aquest coneixement. Doncs moltes gràcies participants, concursantes, concursants. Com us heu sentit en aquest concurs de com sóc com guanyo? Bueno, sort que el fem en privat. Sí. Sí. Això és una de les coses que jo dic més als tallers de ràdio que això de que no surti la teva imatge com que et dona una intimitat diferent, no? Aquí estem en complicitat total. Exacte. I en aquesta comunitat meravellosa que tenim a com Soc, pues mira, oye. Sí. Quin goig. Nos no no es, que fem cares que no se senten. Exacte. Ja jo estic aquí darrere la columna no veig res de lo que està passant a l'escenari. Um, doncs moltíssimes gràcies per participar i per escoltar aquesta primera edició del concurs Com sóc, com guanyo. Ara, eh, amb tot això que podem recollir, amb totes aquestes conclusions, eh, continuem celebrant l'aniversari de Com sóc. Moltes gràcies per regalar-nos aquestes llavors de pensament i de reflexió que ens ajudaran a començar a imaginar un futur més resilient, un futur alternatiu que comença ara al present. Hola, sóc Ginesta de Vilamajor. Felicito i celebro aquests 15 anys de, de trajectòria de com sóc. He tingut el privilegi de participar amb el Namià, amb tallers de, de Ràdio i Valors Humans. I, i he pogut veure de primera mà la, la qualitat del treball de com sóc. Aleshores, desitjo de, de tot cor que, que, continuï, que pugui com sóc continuar fent aquest ve i boc a, a tot, a tot allò on va. Moltes felicitats. Bon dia, bona hora. Soc Rafael Pérez de Castelló del Blanc, mestre i president de Botafox. Ah, i pare del Damià també. Bé, volíem felicitar eh, Com Soc per tota la seva tasca i permetre que la nostra llengua estigui escampat per les zones, per la nostra terra, per Castelló, per València i per Alacant i que això permet normalitzar-la. Bé, finalment, recordar que la seva tasca docent en no el formal i no, no formal continue igualment eficaç. Una forta abraçada. Moltes felicitats a tot l'equip de Com sóc per aquests 15 anys, ni més ni menys. Aquí Marta Molina agraï moltíssim haver pogut formar part d'aquesta família amb la que he après a integrar l'educomunicació en les formes de compartir el Com Fer Ràdio. Un agraïment molt especial a Damià Caro per confiar en mi sempre i que gaudiu moltíssim el dia d'avui i per molts anys més. Prepareu la vostra imaginació. És el torn del futur amb la Irene Canalís. Bona nit, terrícoles. Si jo vingués del futur, vestiria exactament així. Amb una faldilla d'envasos que qui ens escolta no la pot veure però té molts envasos perquè mola reciclar la merda de les multinacionals i no portaria roba interior perquè no em podria permetre ja la petjada ecològica que suposen tants de litres d'aigua per un tros de tela. Eh, sí. I sí, si tot just acabés d'arribar ara mateix del futur, us asseguraria que és un espai que comença quasi sempre amb la I, la I, llatina, incert, impredictible, impossible, il·lusori. Però de moment estic atrapada en aquest precís instant, amb la I. I la qüestió és que l'hi ha d'avui el que desitgem a l'equip de Com Soc és jugar a I, imaginar, amb la I, fotos amb vosaltres perquè com sóc no s'enténs com una unitat aïllada de la seva comunitat local i més encara sense la seva tribu, que em sap greu, sou totes vosaltres. Sobre el futur tenim més preguntes que respostes, però amb aquestes podem dibuixar escenaris possibles. I per aquesta tasca convidem a una altra illatina una Irene. La Irene Moules d'Etcèteres a apollar l'escenari. Vine a tocar La faldilla molt bona, però l'haurem d'apretar bé. Irene, moníssima la falda. Tal? Bueno, bueno, un look trash total, futurista. Trash queen, que s'has fet. Eh? Com la Neutrex del Futura. Tu mira, eh? una dona al futur seguint netejant. Això ho portem fatal. Això eh? ho faran els robots, tia. Ojalá. Sí, doncs l'Ire aquí és l'espècie perfecta per acompanyar-nos en aquest mm, blog del futur i avui ens ve a deleitar amb algunes reflexions importants. Però abans, com sabem que la tecnologia al futur lligarà un paper notable, a vegades com Aliada i altres com un gran repte, us demanem que aneu agafant el vostre telèfon intel·ligent i accedint a l'enllaç que us compartim en pantalla. <coughs> Gent de la pantalla. <coughs> Damià? El powerpoint? El directe, el directe. Sí, heu de posar aquest link al vostre telèfon si podeu i després us explicarem per què. És ja.cat barra com soc futur. I ara si et toca, hi ha una paraulota que necessito que m'expliquis perquè es veu que és la clau, la màxima clau de cara al futur segons Fons expertes. Compte'm, què és això de la resiliència? Bueno, bueno, bueno, un temazo. Es va posar molt de moda la resiliència. Hi ha dos tipus de resiliència, també la, la pròpia, la individual, i la comunitària, que pel que he anat veient a eh, tot el vostre programa, deu nhi do la comunitat que heu generat en 15 anys. Flipa. Uau, uau, uau, uau, uau. I, bueno, aquesta paraula, pensant en un futur, l'hem de tenir molt present perquè en termes individuals és aquella capacitat que tu tens per sobreposar-te a problemes que van passant en futur. Ves pandèmies, ser pandèmies, ser coses que de cop apareixen i no sabem. Us en recordeu? Quan estàvem a casa i van dir no pandèmia mundial, com? No, sí, una setmana. Bueno, una setmana i es va convertir això en... en... Se va allargar un poquet. Se va allargar una... un, un poquet. Un poquet, un poquet. M'ha agradat molt quan dèieu que aquell any ho comptava. Per tant, són els 15 anys de com sóc i no ho sé. Mira mal. I després hi ha una altra... Però la, la... jo és que eh, sóc psicòloga i des de la cooperativa on treballem on soc social, sòcia, la, la cooperativa, etcètera, treballem també amb la comunitat, com vosaltres. I llavors hi ha el tema de, de la resiliència comunitària, que aquesta és més interessant, perquè de cara a un futur, coses que podem tenir en compte per ser més resilients, per aprendre dels problemes i avançar. neu pensant, pensant què podria ser? Però xivamos alguna cosa, Irene. Va, us alguna coseta. Algun... Hi ha autors i autores que el que diuen és que hi ha d'haver transparència governamental perquè una comunitat sigui transparent, això no sé si ho podrem tenir alguna vegada o no. Sona molt etèric. Sona molt tècnic. Però també hi ha un tema d'autoestima col·lectiva. Com podem generar autoestima col·lectiva, grupal, comunitària? Això és una moguda, eh? <laughs> això és una molt interessant i que vosaltres porteu molts anys fent al final. Com la comunicació juga aquest paper clau d'interrelació, no? M'agradava molt el, el, el joc que heu fet en quant a sinergies, que és la paraula també de moda, però realment és generant sinergies i així com es pot generar comunitats futures eh, realment resilients i amb una clau. Falta una. Quina? Perquè jo just bueno, anava a preguntar que quin paper té la festa en tot això? La festa importantíssima. Què passa? Que des dels moviments socials, des de la lluita, des de, molta, des de molts llocs, oblidem el celebrar, el viure'ns en festa i en, en vincular-nos amb, amb, amb, amb, amb aquest goig de vida que se'n diu. No? I una de les claus de la resiliència comunitària futura també és l'humor. I moltes vegades ens oblidem d'aquest humor, no? que sigui sensible, o vulnerable, i sembla que llavors ja no pugui existir l'humor, si no mm -hmm. Sinó és una cosa que s'encarregui d'aixafar les persones. I, i no des d'aquest punt de, de vista, per exemple, eh, nosaltres com a cooperativa hem dinamitzat alguns dels tallers de futurs impossibles. M'ho mm -hmm. sona. Sí, perquè ostres, les pel·lis que fan, tot el futur, no sé si... Penseu en pel·lis, però són apocalíptiques. I les faldes no molen tant. I les faldes no molen tant. El color de futur és gris, sempre. No, no, no, no hi ha color. I llavors, clar, jo, jo us incito... Uh -huh. Jo no, hi ha molta gent que us incita, també, A pensar en un futur que sigui possible. O sigui, per exemple, no? l'economia social i solidària ha fet molt de treball en aquesta línia i ho continua fent, però passar de, de la frase... O sigui, a mi la frase que em trenca és la, la típica de és més fàcil imaginar-se la fi del món que la fi del capitalisme. Mol fort, això, no? Clar, llavors només ens, ens esperen la fi del món i el col·lapse. A partir d'aquí podem sortir d'aquest magnífic local de l'Aiguana amb, amb dues opcions. Una ultra ultrapessimista i l'altra d'anem a generar respostes col·lectives però del toque d'allà. I ballant. I ballant i celebrant la vida. Exacte. O sigui que seguim amb la festa, Penyi. I és la festa dels deures ara mateix, perquè quantes persones han obert l'enllaç? Ah, no, bueno, vale, bueno, bueno, bueno. vale, vale. qui de la És el moment fer-lo servir si sí, tinc alguna aliada que pugui fer clic una aliada que pugui fer -hi. clic a l'enllaç, si us plau, resilientment i en mode festivo Sí, és el moment. Eh, us explico. És important que anem contestant eh, a les preguntes amb una paraula a cada quadre de text podeu contestar amb més d'una paraula, però sempre de forma aïllada, en paraules sueltes. Perquè si la pregunta fos, imagina't que la pregunta fos, eh, què vols esmorzar? No contestis entrepà de formatge. Pots contestar entrepà, pots contestar formatge, però si ho poses junt, rebentes la intel·ligència artificial i ens fots el núvol de paraules. Ah, ja ho heu fet molta llet, eh? Ll llavors no és gaire intel·ligent, eh? No. Vale, doncs... Irene, jo no porto ulleres, em pots llegir quines són les paraules que més estan sortint sí, a la primera pregunta, que és com t'agradaria veure com sóc en 15 anys? Bueno ho intentarem, la vida està per intentar-ho. Jo veig un molt més orgànic, veig un feliç, venga, ahir, la psicologia positiva que ha marcat-ho ella, veig un... Bé, bueno, el tema orgànic va sortint molt, no? Ens podeu ajudar perquè crec que tenim una mica de, de problemes... Sostenible, vale, perfecte, sostenible, ho tenim. De colors, algú posat de colors. Que bé. Que mono. Home, hi ha alguna que no està sortint, que és el tema de la imaginació, no creus? Eh, M'imagino que falta, sí. <laughs> Imagines que falta la imaginació. I imaginació. Total, perquè per a... imaginar un futur hem de posar aquest, aquest, aquest poder sobre la taula. Mol més orgànic, gràcies. Molt més orgànic. Urgànic, orgànic, orgànic, orgànic, orgànic. Mira, la imaginació justa. Acabes ah, de generar un just! moviment social, Irene. Que bé, mira. que bé. Era l'element que ens feia falta. Flipa. Certament. Doncs jo que sé, n'hem de la següent pregunta. Que tinc curiositat. No sé, dóna-li una fletxa a l'1. Clar, una peli realment que en un futur sigui tot sostenible, bonic, entre comunitats. L'hem de començar a generar, eh? La, la tocaia va estar entrenant a les noves generacions perquè facin això, ah, sí. que se surtin de la ratxa. No? Bueno, M'agrada molt com soc al podcast dels contes que iniciàvem des d'un inici, perquè els contes tenen aquest poder de trencar amb tot això i, a més a més, de portar la, la, la part de memòria històrica, que és molt interessant. Comunitat. Eh, la segona pregunta que li posàvem a l'audiència era... Quin paper pot jugar la comunicació per generar aliances territorials? O que més podríem generar, no? No sé si és que tothom està contestant el mateix o que només una persona ha contestat, però n'hi ha com una paraula gegant a la pantalla que és comunitat. <laughs> M'ha encantat, més micròfon. Solidaritat. Compartir, molt més micròfon. Me'n recordo la cançó de Lo micròfon. No, no, no. no. no. no, no, no. no Gran hit. Molt bé. <laughs> doncs mira, no, no ha despertat tanta participació com la primera, no? Conexió, compartir, ja l'havíem llegida... Vincles. Que important la interdependència, que ens parla la Iaio Herrero. I els vincles compartits, les cures. Les cures t'agraden, parla-nos de les cures. i un. M'encanten les cures, ens dediquem a les cures. No les cures de les religioses. No, sisplau, aquestes, no, A les cures de cuidar la comunitat i cuidar-nos entre nosaltres. Generar aquests vincles afectius en els que sentir-nos segurs, segures. I valorar-les, no? I tant. Bueno, és que per mi és la clau del futur, eh? La comunitat i aquests vincles, no i la imaginació i la festa, no l'oblidem. Imaginació, festa i cures. Imaginació, jo amb aquesta frase ja ho Ja ho tindria. <laughs> I, Exacte, i un micròfon a mà que no falti i diversitat, i cocreació i bueno, moltíssimes coses intergeneracionals i que traspassen fronteres visibilitzant lluites ve l'1, podem anar a la tercera digues l'altre dia vaig entrevistar a, a gent d'Argentina, de, de Devoto no sé si ho coneixeu, és una petita regió de 6.000 habitants i allà per exemple m'han comunitat i han fet cooperativa pràcticament tot el que hi ha al territori, llavors tenen el banc eh, cooperativa, han obert un centre cultural eh, per tota la població d'allà i resulten alternatives realment sostenibles molt interessants. Vull dir que són possibles, val? no vull que sortiu amb l'opinió pessimista d'aquí de l'Aiguana. No és el tema. Anava per la tercera pregunta, imaginant-nos cosetes xules... La tercera pregunta. Quins grans reptes creus que tenim per davant? A part de la rentadora i de la, i de la sequia Saquera. Saquera. Saquera? Saquera. Saquera. Saquera. Saquera. És millor, però... Shakira. Shakira, Shakira. Shakira. Sí, la rentadora... Cures. A mi que va... ens esteu Ens esteu copiant una mica el discursillo. Eh? No, Enfonsar el capitalisme, gran repte. Intel·ligència artificial. Diuen per allà que és molt intel·ligent però també és molt artificial. O sigui que... Perquè si posem al xat GPT, eh, com podem enfonsar el capitalisme? Sabeu si, si, si respon? A mi m'ho ha resolt diverses vegades. pom me una estratègia per enfonsar el capitalisme. Que sigui comunitària, que tinga micròfonos i que tinga cuidats. Algú podria provar? Seria interessant. Bueno, hi ha un repte que m'ha assustat un poc, que és el de les factures. El de les factures, clar. Sí. Després, tot el rollo de la comunicació interpersonal, la individualitat... Men Menys energia, la individualitat, enfonsar el capitalici... Bueno, em surtin cosetes interessants. La eh, vida també? com a repte també em sembla com un tema que, que no hem de deixar passar. El que toca i a la vida. Algú ha posat vida. La vida com a repte. És un, un repte, a vegades, sí. En, uh, la fletxa tira cap al pessimisme, eh? eh uh. Família, hem de, hem de remuntar a uh, la jornada d'avui. Aviam, aviam. La inflació. És que ens heu posat a les dues aquí, que no portem ulleres. I, i això queda una mica lluny. Què Llavors... posa allà? Ah, l'adultcentrisme! Algo que com sóc feu superbé. Amb la participació de la infància... És clau per la comunitat i això està, és veritat, està científicament demostrat. Una, una societat que no escolta la infància i no la integra no té gaire futur. I, I... també nosaltres intentem no créixer. Ah, exacte. Heu posat el al GPT, oi? Us he vist? Ah, vale. ah dolcentrisme. Vale, vale. Bé que anem per una preguntata més. Sí, sí, l'última, o no, la... la penúltima, la penúltima. penúltima. penúltima. Què la... creus? D'aquí sortim canviant el món, eh? Vull dir, penseu bé la resposta. Què creus que necessitarem per cultivar resiliència front a la incertesa? 3, 2, 1, ja! I no, no val no saber el que és la resiliència perquè ho ha explicat la meva toca ja superbé. <laughs> Oh, oh m'encanta. Amor. Si plau que s'aixequi la persona que ha posat amor. Sí, s'atreveix aquesta persona, no? La animam. Venga. És superimportant. No, no, de veritat, que és molt important i ens no l'hem deixat. L'economia social i solidària necessita amor. Amor, xarxa, creativitat, comunitat, solidaritat... La solidaritat. Eh, la intel·ligència artificial funciona superbé perquè han posat més d'una paraula i no ha passat res. A la Llu Irene, ooooh. Això és molt d'amor, eh? True love, true love. Jo ja estic. Interdependència, totalment. Que caolat, m'encanta, m'encanta. Crec, crec que alguna de les dues la a la faldilla. Ah, aquí anem, anem promocionant, eh? Assumir el conflicte. Assumir el conflicte. Un què trobes del conflicte. conflicte, Irene? A mi m'encanta. Bueno, nosaltres, com a cooperativa, acompanyem a cooperatives en, en gestió de conflicte i és un tema que ha, ha de sorgir. Si no, anem tapant sota l'alfombra, tu, i aquí, quan arriba el futur, què passa? Que peta, uh -huh. com ara. Súper bona oportunitat, la de sí. treballar a través del conflicte. I tant. Temes de comunicació no violenta, també. Tot un temazo. La pajacia. Gran, gran. Gràcies. Que És que necessitàvem tots aquests inputs perquè, com sóc tot el que surti aquí, s'ho prendrà super, super seriosament i ho incorporarem en la nostra planificació de l'any. Cooperar la mirada de la infància. Sobretot el cacaulat. El cacaulat. I la cervesa, que també la vaig. Jo no sé vosaltres, però jo trobo faltar a faltar de vainilla. Me'l van treure. M'encantava. En un futur estat toca okay, eh? to. No que... sis que jo sóc més de salat, me sap greu. Ai. Eh, què anava per la darrera pregunta? Ja que si no tindrem molts de deures de cultivar resiliència i tal. Venga va, la darrera pregunta, què és Esteva? Uh, què us faria falta per animar-vos a fer ràdio? 3 2, 1 Què feu que esteu aquí sentades i no aquí sobre l'escenari? Què necessitau? Demaneu que per aquesta boca, venga menys vergonya, ve gent que no toca els telèfons, si us plau, participeu, Fluidesa... jo tinc un lema que és <ríe> Fa captat vodca, esponntaetat, cervesa. La... <ríe> vot can. Qui ha escrit vot can?t final d'alcohol a la infància. Eh, si plau. Posem ordre, eh, a, a com sóc, als 15 anys, que això se'ns se uh, en va, se'ns en va. un representant que pujarà a l'escenari espontàniament a celebrar l'aniversari. Bona nit. Bona nit, com et dius? Em dic Martí. Hola Martí, moltes gràcies per pujar aquí, ets un valent. Ma, ma... El vodka. Ah. El vodka t'ha animat? Sí, molt. Martí, però tota la vida no és vodka, eh? que pots acabar molt malament. Tu això saps, no? Sí, sí. Vale, jo prefereixo que tinguis espontanitat abans que vodka, eh? Sí, sí, soc de l'Institut Vilamajor també, o sigui. Sea. Ah, de l'Institut mm. Vilamajor. Llavors mica... ja tens una trajectòria a la ràdio. Què passa eh? a l'Institut Vilamajor? No sé, és una mica vodka. Cacaulat una... també. Vale. Mm -hmm. I a part del vodka i cacaulat, què feu? Feu ràdio o no? Jo no, però no sé si segueix fent el projecte. Però t'agradaria fer-ne? Bueno, faig moltes coses ja. Ah, que bé. Estàs fent ràdio ara mateix? Us. sé, ho sé. I t'agrada? Ma a meva també fa alguna de ràdio, o sigui, a faig una falca o alguna cosa, Ah, molt bé. Fa el seu programa de cuina. Ah, perfecte, ens Ostres. el vols repetir, ara? Eh, no me'n recordo, fa molt. Bueno, pots improvisar. Fé sí, com això? es diu el programa, però no... Com es diu l'àvia? Eh, jo li dic Aia, però tu m'hi ha Rosa. Vale. Ell eh, fa un programa de demà cuinem. Vale. i tu li fas les falques això sí que és resiliència i intergeneracionalitat i comunitat i tot el que volen pel futur estic fi amb el, bosca, però, amb el vodka però <ríe> però encara així els macarrons s'acompanyen volem menys vodka i més falques a la iaia exacte A canvi que s'ho mereix segur ho sé. Ho sé, ho sé. doncs moltíssimes gràcies per l'aportació i un fort d'apraudiment per ell i per la iaia Doncs així, així és com acaba, una mica. Ac a, a part de que tenim risses enlatades. Risses enlatades, m'encanta. Sucre. Aquí, aquí les hem trobat a faltar, eh, les risses enlatades. Aquesta no... Ah, un micròfon. Simplement això. Un micròfon. Doncs, doncs... doncs parlant de micròfons, jo crec que ha arribat el moment que totes estàvem esperant. Anem a deixar de banda ja el futur per tornar al present i donar pas al micro obert. És una crida de totes les artistes i ànimes que tenen algunes paraules per compartir i s'han camuflat entre el públic. mostrau vos que l'espai és vostre! Uh! Uh! Doncs aquest pastís és de veritat. Bé, no és un pastís, és un croissant, sí? Però el podrem partir i més enllà d'aquest super croissant, que aquí la Claudi i l'Elna l'han pujat, moltes gràcies, noies. Moltes gràcies, fa molta il·lusió. Hi ja, de xocolata petitets i sense xocolata també petitets per menjar-los de forma eh, individual, si voleu, o compartida, com vosaltres ho desitgeu, però respecteu la gana dels altres i no agafeu tots els croissants, ¿vale? <ríe> un per cap, sí? Vale. Va. Doncs res, moltes gràcies a totes les persones. ja estem acabant. no sé si s'han notat. Moltes gràcies a totes les persones col·lectius, ànimes que han fet possible també aquests 15 anys de vida de com Soc i sobretot a tota la infància i la joventut que hem conegut i que ha exercit el seu dret a prendre la paraula. Des de ComSoc continuarem pels camins de la decomunicació, la dinamització comunitària i l'educació per a la transformació ecosocial i per molts altres senders, els que vinguin. Ens trobam per tots aquells camins de la vida que ens permetin somiar despertes i ballar amb els estals, contribuint a la justícia global i a fer d'aquest món un lloc millor. I fins aquí el programa Fem 15 anys. Espero que us gradat. Ara és el torn del microobert. Així que adieu la vostra...